Так вилучили мальви Романа Іваничука і заборонили будь-які згадки про них у пресі. Ще були спроби розправ над історичними творами Романа Федорова, але диво вони не мали продовження. З'явившись в другому періодиці, його історичні твори аж через півтора десятиліття змогли прийти до читача в книгах. Цікава закономірність у республіках було вчинено історичній темі погром. У Росії ж антиісторичних творів не було виявлено, хоча російським шовінізмом пронизані романи «Господін великий Новгород» Дмитра Балашова, «Росізначальна» і «Русь велика Валентина Іванова і особливо «Пам'ять» Володимира Чевіліхіна, котру виставляли мало не за шедевральне досягнення всієї радянської літератури. Що ж, Імперський дискурс, як правило, неодмінний компонент російської літератури. Без цього вона просто не уявляється. Зрештою, аргументовано із залученням до теми розмови величезного масиву матеріалу, починаючи від класики, закінчуючи писаннями наших сучасників, йдеться в унікальній книзі «Трубадури імперії» американського літературознавця Еви Томпсон. Там, як мовиться, розставлено всі крапки на «д». До речі, Яковляв здійснив лютий погром історичних творів, виступивши в ролі трохи цивілізованішого Жданова. А далі, коли його відправили послом до Канади, там щось із ним сталося. Мабуть, великий вплив справи тамтешнє життя, характерне для країни з ліберальними цінностями. Він відрікся від усіх своїх ідеологем і політесів. І хто б із читачів тієї пам'ятної статті міг подумати – що саме він стане одним із головних архітекторів перестройки. Ось які несподівані загзаги бувають у людських долях. Як разюче вони впливають на хід історії та суспільні процеси. Як пам'ятається, в Україні всі ці зрушення починалися важко. Якщо в Прибалтиці відразу виникли народні фронти, то в нас попервах з'явився народний рух сприяння партії за перебудову. До речі, тут треба зробити таке уточнення. Ініціатором створення руху, тоді це звучало на прибалтійський зразок, Народний фронт, був Віктор Терен. Цю ідею він артикулював на зборах столичної організації спілки. Тоді, здається, вона особливого ентузіазму не викликала. Але Терен знову і знову при кожній нагоді переконував усіх, ми не можемо сидіти... Як самі і патріоти на печі, пора злазити і братися за діло. Вірпені Терен зібрав ініціативну групу для створення Народного фронту. Наскільки пам'ятаю, в ній були В'ячеслав Бріховецький, Анатолій Шевченко, Сергій Гречанюк, Олександр Лук'яненко і я. Може, когось тут призабув. У кількох історіях руху ці епізоди не фігурують. Я не роздуваю теренові заслуги, але слід пам'ятати, що в спілці це рушення почалося саме з нього. Він агітував і групував людей. Це вже пізніше партком перехопив у нього цю ідею, щоб спрямувати її у партійно регламентоване русло, створив свою ініціативну групу, в якій Народний фронт в миролюбніший народний рух сприяння партії за перебудову. Окремим паралельним курсом зі значно радикальнішою програмою шло до тієї ж мети, але без вимушеного парткомівського сервілізму, об'єднання дисидентів В'ячеслав Чорновіл, брати Горині, Євген Сверстюк, Левко Лук'яненко, Олеся Шевченко, Іван Гель та інші. Було багато перешкод і з боку партії, і від спецслужб, і від Академії наук, і від звичайних обивателів, які вважали, що починає рушитися світ. І в цих умовах з найкращого боку показала себе спілка письменників. Саме тут виникли і знайшли притулок усі тодішні національно-патріотичні організації. Обережний і досвідчений тодішній голова спілки Юрій Мушкетик пережив немало. Його чи не щоденно викликали в ЦК, де проводили відповідні накачки, застерігали, застрашували. Він усе те уважно вислуховував, у чомусь ніби той погоджувався, а в чомусь сперечався. Він замортизовував ті моменти, де могли бути різкі зіткнення. І про цю його роль сьогодні вже зовсім забуто. Цивилося багато нових героїв, які вимагають себе високих регалій. Питання дискусійне. Наскільки вони їх заслуговують за свої неперебутні заслуги в ті дні. Історія ж пам'ятає те, що їй розповідають наші сучасники. Власне, саме такої історії, якою вона нам в ідеалі уявляється, просто немає. Є історики, наратори, які розповідають нам свою версію про те, що було або і не було. І ми, уявляючи все те, намагаючись збагнути суть людей та подій, ідемо за ними. А особливо охоче нам віриться в усе те, якщо розказане подобається і торкає струни нашої душі захопленням і гордістю. Люди вибирають не тільки майбутнє, а й минуле, як крам на ярмарку. Обравши на свій смак і глузд той чи той сюжет минулого, твердо увірувавши в нього, ми були свято переконані, що знаємо істинну правду, що як і чому було тоді. Не випадково ніч ще казав. Якщо ви дасте якусь готову ідею людині, то вона охочіше і фанатичніше в неї повірить, аніж у ту, до котрої дійшла сама, і непримиренніше відстоюватиме її, аніж те, до чого додумалася сама. Така на його гадку природа людини, і цим також пояснюється багато того, що відбувається з людством. Ще раз оглянуся в те минуле. Величні з'їзди, пленуми, декади, бенкети. Хіба можна все це забути? Партія добре розуміла, що література – справа державна. І повсюдно це підкреслювала. Якщо це був з'їзд письменників, то проходити він міг у Верховній Раді, а в президії його сиділо чи не все політбюро ККПУ. на ньому неодмінно виступав з програмною промовою Володимир Щербицький, який дякував за відданість партійним ідеалам, закликав, націлював і застерігав. Подячні слова партії і уряду за літературу. Бурхливі овації. Здавалося, так буде завжди, бо так назавжди заведено. Великі гонорари, розкішні квартири, будинки творчості, квартири для письменників із обов'язковим доважком на 20 квадратних метрів, це для робочого кабінету. Так, письменникам було, що втрачати. Вони втрачали такі блага, яких уже не матимуть ніколи. Усе те, та ще й з потужним наростанням, перетече в олігархічні статки. За якихось десяток літ письменники перетворюються в інтелектуальних люмпенів. В одних згорять фантастичні суми на рахунках в ощадбанках, в інших домашній кеш перетвориться на кубку безвартісних папірців. Ті, хто починав разом із деседентами рух за незалежну Україну, хто піднімав людність на багатотисячні протестні мітинги, організовував мости єднання, одне слово ті, хто скеровував народ на історичному референдумі, вже не були потрібні владі. Мавр зробив своє діло, Мавр може відійти. Дивовижна українська нація. Вона завжди не любила і не любить свою інтелігенцію. І соціальні нези ще в дореволюційні часи бува навіть зі зневагою та презирством ставилися до неї. Хоч та бралася вчити їхніх дітей, намагалася просвітити їхні темні затуркані голови, однак не один із тих незів доносив на інтелігенцію, здавав її на руки поліції і в радянські часи, ще в 20-х роках на інтелігенцію понавішували низку ганебних епітетів, починаючи з гнила, безхребетна і безпринципна. Чи не все радянське мистецтво це звинувачення нашої інтелігенції, возвеличення робітничого класу і трохи менше колгоспного селянства, бо в ньому свого часу була дрібно буржуазна стихія, котру партія викорінювала своєю залізною рукою. І все ж, Письменництву з-поміж інтелігенції належала роль особлива. В атеїстичному суспільстві роль священників була покладена на письменників. Вони згуманізовували в очах людей владу. Вони придумували всякі комуністичні апокрифи, дуже корисні для влади. Вони були пропагандистами всяких починань. Вони, зрештою чи не першими, були мобілізовані на війну з німецьким фашизмом, і їм належить велика роль у перемозі над ворогом. Цікавий факт. Непопулярному нині Сталіну запропонували на час війни позакривати бібліотеки. Все для фронта, все для перемоги. І цей сатрап відповів фразою «Котру б корисно щодня повторювати для правителів Незалежної України». І що, нові тюрми відкривати? Ще ж недавно Дмитро Табачник носився з ідеєю для економії державних витрат закрити частину бібліотек. Нагадаю, тоді ще не було війни з Росією. Тривала тільки війна влади з народом. Чи не від початків незалежності, коли кількох інтелектуалів було введено до уряду – Юрій Щербак, Володимир Лановий, Віктор Пензенович.